Nagyvárosi dilemmák, műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma három vendégünk is van, mind a hárman környezetvédelemmel foglalkoznak. Balogh Judit a Fauna Alapítványtól, Hignéci az Ember Egyesülettől és a LAX-tól, ami a Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége, valamint Obermajár András a Kékforrás Környezetvédő Egyesülettől. És a kinduló témánk az néhány hetet, most már lassan egy hónapja március 30-án ért véget Pécset egy országos környezetvédelmi találkozón mind a hárman részt vettek, Igen. és erőteljesen teljesen hozzá is szóltak gondolom a dolgokhoz. Ez legyen a kiinduló pontunk, és mindannyian különböző megközelítésben a város Budapesttel kapcsolatos környezetvédelmi problémákkal eléggé behatóan foglalkoznak. Valóbi Valóban, udít? Igen, <hül> hát nagyon izgalmas lehetőség a környezetvédőknek az, hogy tényleg 18 éve már, hogy országos szinten, de az utóbbi néhány évben már Kárpát-medencei szinten összejövünk környezet- és természetvédő szervezetek képviselői, és megveszéljük a napi gondjainkat, és a lényeg az, hogy utána ez az országos találkozó, amit Zöld OT-nek hívunk így röviden, ez ajánlásokat készít a kormányzat és a döntéshozók részére, hát most már európai szintű ajánlásokat igyekszünk, hogy keresztül vinni a, a fölnézett jobbítási szándékot, hogy milyen módon képzeljük el? Ez azt jelenti, hogy az ott részvevő szervezetek, hogy mondjam, ami ritka a Magyarországon azért tegyük hozzá, találtak olyan közös hangot, amire azt mondhatják, hogy mindannyian tudják képviselni? Igen, hát viták a folyamán, de kialakul egy konszenzus, és a, ugye a 30-án, március 30-án végül is ezeket, ezek az állásfoglalások elkészültek, és a, a megfelelő kormányzati szervekhez eljuttatásra kerültek. a lényege, micsoda mondjuk, ha nem tudom, én, hát hány itt, pontba itt, lehet összefoglalni, de csak több hát Itt az, az különböző szekciók voltak, ugye az élőfalú szekciótól a város ökológiai uh -huh. közvetlen kereskedelem, ami, ami valószínű, hogy nem mindenki számára még tudott, hogy, hogy miről szól, az állatvédelmi szekció, a vízvédelmi, uh -huh. tehát jó néhány szekció külön összeült, és ilyen fél nap alatt tényleg Kárpát-megyencei szinten megfogalmazta azt, hogy mi az, ami a környezet rombolást okozza, és ennek érdekében, hogy ezt megakadályozzuk, milyen cselekvéseket és milyen programokat várunk el, hogy segítsen a kormányzat. És ott van, volt olyan szekció is, amely például a neveléssel is foglalkozik, uh -huh. ami nagyon egy égető kérdés Magyarországon, és nagyon nehezen indul be sok intézménybe, oktatási intézménybe. Erről is szó volt. Uh -huh. Hát uh, persze, eléggé sok más témakörben. 23 szekció volt, és 23 szekcióban azért nagyon komoly gondolatok és komoly gondolkodók voltak ott egy egyik hozzá, és ennek a az állásfoglásai azért jelentősége teljesek. Az egyik ilyen állásfoglás, ami valóban meg is született, hogy idén e, módosult az encia nak e, az a bűnös e, jogszabályi hát háttere, hogy az adó 1%-át kikvetik majd 2009-től kezdődően van súlyos ami azt mondja ki, hogy akinek 2008-ban után bármiféle kőtartalása van, bármilyen mértékben, az nem betegényben az adójtányokos felajánlást. Az mi azért, összintén egy... egy nagyon durva dolog, mert a a kis alapítványok és egyesületek pont azért, mert a támogatást soha kapják meg időbe, e -e Ezért gyakorlatilag kénytelen kellett, az adóval finanszírozzák magukat. Van, és mi a 50 forintos uh -huh. köztartás elégséges ahhoz, hogy ne kapják meg az adó egy uh -huh. Most ebben az ügybe egy komoly született, amiben azt kértük, hogy ezt a részét ennek a bizonyos adó egy szakos vegyék ki a jogszabályból, mert ez valóban ez hátrányt jelent adott esetben, mert lehet, pont a felajánlásból tudták finanszírozni, kifizetni a tartodását részben. És akkor így talán az Egyesület megmenekülne a pénzügyi csőttől, mert azért hozzá kell tenni, hogy a, a helyi kis civilszerveteknek a forrás e, megteremtése nagyon nehéz manapság. Sokkal nehezebb, mint korábban volt. Igen. Hát mert lehet tenni, hogy gyakorlatilag e, kevés az adományozó. Tehát mert nincsen Magyarországon olyan cég, vagy olyan társaság, amelyik szívesen felkar volna mondjuk a környezetvédelemben kisebb szervezeteket. Nem Ez szerintem nem arról van szó andrás, hogy, hogy kevés, hanem. Általában a, a cégeknek, főleg ott, ahol ugye van mód az adományozásra, tehát a nagy cégeknek egyszerűbb egy nagy szervezetet megtalálni, egy wwf et ugye a Világ Alap Társaságot, vagy a Magyar Természetvédők Szövetségét, vagy a levegőmunkacsoportot, mert egyszerűbb lekommunikálni ezt, mint az, hogy most Kispista Jóska csinált egy kis helyi egyesületet, és ott megvédi a helyi er kicsi erdőt, míg egy budapesti erdőt. Hát Önnek hát, az nem az annyira... A nagyobb szervezeteknek előbb mondjuk a, a levegő munkacsoport közvetlen pozitív példa, de hát hoztak létre olyan Alapítványokat igen, már Nem is mondom, hogy kamu, de mindenképpen erős marketing e, politikai mögéten, célokat, igen. vagy éppen vállalati célokat téma. És ezek sokszor elviszik a igen. pénzt. Tehát egy mondjuk egy a nagy csomagoló, elől. Nem akarom kimondani nagy szennyező csomagoló gyártó cég, indít, ugye, környezetvédelmi kampányt, újságot, és egy alapítványt csinál amivel ő esetleg megszerzi ezeket a igen. adományokat. De hát ott van mögötte egy, egy koncertnek a marketinggépezete, ezzel nehéz versenybe igen, igen, itt is egy ilyen tisztulási folyamat vár ránk, és ez azt hiszem, hogy a mi szerepünk és minden állampolgárnak szerepe, hogy figyelme kísérje ezt az egész adományozási kultúrát, mert 2006-ban volt egy konferencia az akadémián, a Magyar Tudományos Akadémián az adományozási kultúráról, és ott az hangzott el, hogy 2005-ben a KSA adatai szerint 300 milliárd forint adomány számoltak el a cégek. Na most a Nemzeti Civil Alapban most olyan, olyan 9 milliárd körül van, amit az egész 50-valahány ezer magyar szervezet megpályázhat civil szervezet. Tehát a 300 milliárd hova lett? Mert egy gomoly gondban az, az NCA pénzekkel is, hiszen azt lehet tudni, hogy ezeknek a pénzeknek a 9 milliárdnak, ha mondjuk a keret éves keret most, ennek a 70%-át csak olyan szervezetek vehetik igénybe, akik kiemelten közszolgálat vagy közszolgálat fokozat rendelkeznek. Tehát De. a helyi kis civil szervek vagy mit tudom én. Igen, ennek az a elnyerése. Igen, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az, állam, mert most azt tudjuk, hogy a közhasznúságot az állami tevékenységeknek a segítésével lehet elnyerni, tehát gyakorlatilag az állam a költségeit rányomja, az állami tevékenységek költségeit, rányomják a civil szférára, tehát így csökkentik a saját kiadásaikat. De hát magyarul a cégekkel való kapcsolatot kellene valahogy javítani. Most visszatérve uh, ncr a Alapprogramra, amikor. Uh, bevezették, akkor volt egy olyan kritériuma, gyakorlatilag meghatározása, hogy egy kisebb civil szervezet, hogyha nem éri el azt a szintet, amire Teszem azt működési költségnél van, hanem ők megállapítottak eleve egy minimum összeget, amit mindenféleképp el lehet nyerni. Tehát gondolok itt egy minimum összegre, amit a legelső hát, alkalom, egy 500 000 000 forint. Így. Ennek ellenére. A működési a költség a töré, arányában töré, van ez néve, ennek, És egy kis szerzetnek esetleg 10 ezer forintnyi a, a saját költségűs sosem költött A van. saját eszközéket használják, de nem költik el. Mert hogyha egy ilyet mm -hmm. megadtak volna a mm -hmm. elején, tehát nem varagták volna le mm -hmm. a minimum ami 100 ezer forint volt a legalacsonyabb, akkor jobban fel tudta volna, mondjuk uh -huh. technikával is szerelni magát, az a civil szervezet, hogy így ahogy elmondtad, hogy 10-20 ezer 10 forintos Igen. bevétele van éppen, akkor tovább tudott volna működni, tehát egy kicsit főjebb tudott volna fejlődni. Ebbe. Ennek ellenére mondom, ilyen alacsony összegeket állapítottak meg. Most is meg lehet nézni az egész uh, pályázati rendszerbe, hogy mintha kategorizálva lennének a kisebb szervezetek, 100, 200, 300 ilyen, ilyen összegek vannak. Igen. Tehát nincsenek töredék összegek sem. Vagyik azért még egy e dolgot hogy a be, -e valóban, hogy az, ott én azért egy dolog még szóba került, javasoltuk, a lakcsoport javasolta azt, hogy hozzalétre az ortákos tanáskodás a saját lobby testületét, hanem uh -huh. most sajnos ez még nem nyert uh, uh, teljes mértékben uh, elfogadás, de mindenképpen tárgyalni fognak róla a civil szervetek, a önfőző szervetek, mert ennek azon a lényege, hogy minden olyan szervet, amelyek az orszakos tanácskozásban szabad a joga részt vesz, vagy egy küldöttet küldötet, küldötet ebbe a lobby testületbe, mm. és ennek lenne a feladata az, hogy a civil szférának bizonyos forrásokat megszerezzen, és egyszerűen ebből kaphatnának a kisebb szervetek is. Most most. Igen. Még egy... Nemrég olvastam a legújabb statisztikai igen. adatokat. Körülbelül, azt hiszem tavaly, 800 milliárd forint volt a támogatása a civil szervezeteknek. A kis szervezetek 44%-a 500 ezer font alatt kapott támogatást. Ez a legújabb adat. Uh -huh. Igen, hitű, és a sorítan. arányok úgy mozdultak el, hogy a többet arány. Arány. <gül> kapnak, a kicsik meg mert mind a hárman aktívan benne vannak ebbe az alapítvány egyesületi életbe, azt hiszem ezt a témát látom a, a, a tüzet a szemükben. hogy <gül> <ugye gül> ezt mi <gül> nagyon sokáig tudnánk folytatni. Igen, És mégis Hát az Zolté miatt, meg azért, hogy el tudjuk mondani azt, hogy egy ilyen városnak, mint Budapest, a környezete érdekében mit lehet tenni, és itt a civil szervezeteknek a szerepe borzasztó fontos, mondhatni, de nagyon sokszor a műsorunkban már esett szó a civil kezdeményezésről, hogy minden olyan dolog Budapesten, ami lehet, hogy a minden az ilyen értelemben túlzás, de, de nagyon komoly, fontos város léptékű dolgok, azok civil kezdeményezésre történnek. Hm. Tehát ugye tipikus ez a király utcai és a hasonló esetek, amik nélkül ugye már bőszen romba döntötték volna az egész hatodik kerületet, és már mindenütt nyolc szemletes házak Még lett. A lenne, vagy hát a hetediket, a is Tehát, e, ha nincsenek a civilek, akkor itt, de most ezek a civilek, és az jobban fontos, hogy ezeket elmondták, hogy, hogy megértsük azt, hogy a én csatlakozom egy ilyen cílszervezt, hogy segítek, hogy ott mennyire, mennyire nehéz annak a működése, tehát mennyire a saját áldozat rendkívül fontos. Én... Nyilván volt, mindig arról beszélünk, hogy hátha sikerül az egy százalékot meghatámogatnak, de végül is ezek a szervezetek Mégis működnek, mert akik benne vannak, azok az megszálltan a saját Töntösen. eszközékből. Erre csukát vegyek hogy 12 éve működik az Egyesületünk. Úgy indítottunk, hogy saját, hogy mondjam, örökségből, amit a mai napig benne van, kinem vettünk, hogy mondjam, abszolút pénz nélkül. Tehát munkabér nélkül önkéntes alapban a társaság, nem tudunk mis, különben nem tudnánk működni egyszerűen. Igen, de egyébként mert... ez nagyon érdekes, András, most bocsáss meg, hogy megszakítalak, de most pontosan azóta én hallottam azt, hogy ezért jó egy ilyen országos találkozó, mert, mert mindenki a tapasztalatát, amit egy év alatt felgyűlik benne, gond, meg siker is, mert a sikerekről is beszámolunk, azt elmondja, és például ott hallottam azt, hogy, hogy ugye nekünk nagy szívfájdalmunk, hogy általában degradálják a, a politika, és a döntéshozók általában a civileket úgy kényszerként -kényszer -kényszer hogy na hát már, már megint, és most az Európai Uniós előírásoknak nagyon sokat köszönhetünk, mert az Európai Unió tényleg demokratikus irányba próbálja eltolni az államok működését, és, és kötelezővé teszi a civil és a társadalmi egyeztetést. Igen, ám, de például amikor Angliában egy önkéntes, kap egy olyan ö, igazolványt, hogy ő a magyar, vagy az angol királynőnek az önkéntese. Uh -huh. Na most érti ezt, hogy micsoda különbség van egy angol, jó, és egy ilyen igazolványal értemassak. ő bemehet. Mondjon, ma egy olyan magyar embert, akinek kettőt, ne egyet, mert egynek még lehet adni egy igazolás, hogy én a ikzipsziban vagyok, hogy az az két igen, hogy kinek? De már lenne, kettőt igen. nem tudnám mondani mert jó, az hát szerintem jó, a nem Jó, a köztársasági elnök az, az egy abszolút tiszta e, mi oldalunkról, úgyhogy de most nem tényleg nem, de, nem világos, akarom lemásolni, de, de érti azt, hogy az a, a hagyománynálon kiállszik ezt és így hülyének nézik azokat, akik hihetetlenek tudom a tárt szabadba, hogy azért az európai vagyok szabályok, azért ez be is tartani. Itt van az áruzai egyezmény, már nem tartanak be, Igen, nem temetszik, mert nincs és még mindig voltunk. Gyakorlatilag kifejtett pénzzel büntettek bennünket ennek a engedélyezésnek folyamán, hiszen több mint két millió forintot kell kifizetnünk, és majdnap itt tartunk egy csomó dolog az államnak emiatt, mert olyan fellebetési diakat róttak a, a folyamatban lévő szervetekre, e, vagy működő szervetekre, hogy nem bírták kifizetni akkor, hogy nem Ezt nem tették volna meg az áruzai szerint. És akkor ha azért a belső kelletekre, problémáira is azért egy pár szóban, mert azért azt lehet látni, hogy, hogy itt évek óta Sőt, azt mondtam, a rendszerváltástól kezdve folyamatosan a belső kerületeket nem becsülik meg Magyarország sajnos. A fővárosban, mert beépítik üvegpalotákkal, banképületeket, a régi épületeket lerombolják, az a belső városmagrész, amit meg kellett volna őrizni, tényleg több ezer éves hagyományként meg kellett volna tartanunk, mint műemlékeket, ezek sajnos nagy része elpusztult, és a mai napig sem lehet még elérni mindenképpen azt, hogy teljes mértékben meg ezt a belső városmagot azért is van lehetetlen a belső város központban élni, mert egyszerűen túlzsúfoltak épületekkel, és egyben beépítik, mm -hmm. nem csak egyébként és, és elveszik a a, zöld a, a zöld Most is, sokszor. nagyon sokszor ez a kérdés inkább eszétikai kérdésként szokott megjelenni, hát hogy, kérdés hogy kérdés a pedig. műemlék épületeket, vagy a régi hangulatú épületeket lerombolják, és ezáltal a városnak ez a vonzó része eltűnik, de, egy de is... számít. Így van. Na most az, hogy jelentkezik, mert tulajdonképpen az ember végül is, ha bár környezetvédőként, vagy környezettel foglalkozunk be, kebeszünk akkor az ember a, részennek, a része a természetnek. A város, az pedig egy sajátos alkotmány, mert az végül is egy eléggé természetellenes, hogy vagy inkább mesterséges Hát igen, jobban De abban hol van az az arány, vagy hol van az a, az a a lehetőség, hogy az mégis a lehetőség szerint természetesebbé váljon. Mert modern város az, az legalábbis a, az én szememben, az egy, az egy teljes technikai, hogy mondjam, bravúr Nem jöttek be a, ezek a városok, ugye ott van Fran Franciaországban, Párizsban a Defence. Szóval egyszerűen egy csodálatos felhő karcoló üvegpaloták, most mm. voltam két hete, és Párizs hihetetlenül működik gyönyörű, tiszta, olyan tiszta folyamatosan takarítják a nagyforgalmú helyeket. Láttam, a metróban szinte uh -huh. a földről lehetne enni. Itt reggel már megyek a metróba, olyan por van, hogy majd megfulladok, szerintem nem kellően van takarítva, ez sem, főleg a kisföld alatti. Már a portre gondolok, ami, ami Budapesten a legveszélyesebb. Mert ugye a porszentség nem azért veszélyesek, mert poros, és akkor a többször kell lehet akarítani otthon, letörölni a porcot, hanem azért, mert a porszentség felületén megtapad az autók által kibocsátott, uh -huh. ugye nagyon káros rákkeltő anyagok. Tehát a port ezért. És igen, uh -huh. Igen, ezek igen, mind. És, és igen, az a száma és Világos, a, tehát az de az de azért, de azért de a, a városi ember is lélegzik, bár kezd szerintem a a szemport szemcsékre, meg rátapodik a pollen is, és összetapadja a kifogádatnak a nehéz filmre igen, a Ezek ilyen kis pollocskák, amik a kis rátapadnak a tüdőnkre, és, a... és, a... és ott kezdik el sajnos a káros tevékenységet. Ez szerintem a közérzet, az emberi, a, mm. a városi ember közérzetének kellene, hogy hát több kert legyen. Az és az egyébként Párizsban hihetetlen, a mert ha az ember fölmegy a Montmartre, ott látja, hogy olyan. De a, pársas... a defansról nem mondott még semmi. <laughs> hát a Igen, igen, igen, a defans ugyanúgy befutsolt, mint ahogy befutsolt ugye -be is az új negyed. Hallatóval, hogy az a hely, ahol van az a óriási eh, diadalipszerű, nagyon modern Igen, hát ez sajnos egy európai. És, ez, és az, és az, és az és egész, egész egy ilyen, hát ilyen ultramodern lakótelepszerűség. Hát egy ultramodern lak -iroda, lakótelep és irodanegyed, ami, ami tényleg fantasztikus felhőkarcolókból és ilyen építészeti bravúrokból áll. Minimális zöld felület, tehát gyakorlatilag beton, üveg és fém az uh -huh egész negyed, kiadatlan irodák százai, uh -huh. és, és hát hihetetlen áron sem tudják kiadni. Ugyanez van, tudtam a montpellier is, ahol csináltak egy ilyen fantasztikus építészeti bravúral egy negyedet, egy hiperultramodern negyedet, ahol gyakorlatilag nem tudnak kiadni, mert sem elköltöznek onnan még a nagyon gazdag lakók is, mert annyira nincsen semmi természetes uh -huh. uh, élet lehetőségük, csak a gépesített elektromos, szajn túlszabályozott rendszer, amit látszik nem érzik benne jól magukat a franciák. Erről a teszem, hogy itt azért Budapesten ennek a nagy kerületi környezetrombásnak egyik fő oka az, hogy sajnos nem gondolkodtak azon megfelelő módon, hogyan épüljön meg Budapest. A rendszerváltásokat el kellett dönteni, hogy mi történjen vele, mert a városi szabályozással, az építési szabályozással van a fő probléma. Ha az építési sokkal szigorúbb lehette, a kerültön belső város részre akkor nem lehetne megépíteni ma ezeket a különböző, azt mondom, a üvegpautákat és mindenféle fajta tömegszállásokat, mert hiszen lebontanak egy 20-30 lakásos épületet, helyette épül egy 152 lakásos épület. Ebben a pillanatban a 150 plusz családot jelentot szelten plusz autót, jelent nagyobb a gépármű annak a környezet. És ugyanazon a nyolcméteres utcán. Így van, és a nem, nem beszélve arról, bón, hogy a a kép kép. nem városképileg építik tovább, uh -huh. hanem ahogy te is elmondtad, uh -huh. ilyen... Ötletszerűen. Ötletszerűen, és nem odaillő És ezt azért tudom mondani, mert e, e, nemrég hallottam, hogy szívesebben mennek például a turisták Prágába, mert még megvan a régi városkép, Budapest már kezdje elveszteni a régi városképi hangulatát is. Úgy, De hát tegyük még egy hozzá, hogy azért ami nagyon fontos, hogy az építészálás sajnos ma lehetővé teszi azt, hogy egyszerűen az építő vagy a beruházó rendelkezzen a környéletével. Itt van egy példaként is tudom fölmondani. A Hása utca 3-ban épül most egy 170 lakásos épület, ami a szomszédos barátutcai házaknak a, a bizonyos ráépítettségét, ráépítését is jelenti egyben, mert kötelezik őket arra, hogy 8-10-12 méter magas kémény hosszabbítást fogadjanak a házukra. A szép kis utca meg fákkal... Ami vicces, a, mert az egész ház körülbelül 10 méter magas vagy 12 Én lehet. Van, Aha. egy ilyen uh, kéményerdőt uh -huh. majd, de egyszerűen uh, meg lehet kérni az engedét idegen ingatlanra is ma Magyarországon. Uh -huh. egy tragédia egyébként, is ebben A beruházó a... Most, irányít most ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen, ha úgy veszem, ez a beruházó duplán lelkiismeretlen. Mondjuk egyik dolog, hogy rákényszerítem a máskat, hogy építes, építsen egy, egy hosszú kéményt a házára, ami olyan hosszú, magas, mint eddig az egész háza volt, rendben van. Igen, ám, de egészen biztos vagyok benne, hogy az a füst, amit úgy elvezetnek, az, az nem lesz elég magas, tehát akik az újházba költöznek, uh -huh. azok számára, az mégiscsak vissza elégbe, fog érni, mert ahhoz lehet, hogy még 8 métert kellett Jó, volna, mert beruházad, ott Mert a, a szabvány szerint minimumig fogják ezt megcsinálni, valószínűleg technikai, sem lehetséges. De ugyanis, köszönbárható a volt kontinentál szálló Ungária fürdőnél, a dohányos a nyárut a sark illetve lakásos épület fog épülni. Mm -hmm. Úgyhogy tönerombolták előtt a műemlék eh, szaudát és az a fűrészt, van neked a kell. De most épülsz fele szemben a tűrőgondozóan, a épülő egy, egy 80 lakásos épület. Nagy 800 lakásos fog épülni. Ez egy tragédia, hogy egyszerűen folyamatában, ha az embert nézi, lehet látni, hogy a belső beépített város húzódik kifele ez a nagy építési láz kifelé, jobban-jobban, ha nem csinálnak egy stoppot ennek. És az a baj, hogy sajnos a, a politikát irányító Pártpolitikusok nem igazán akadályozzák ezt, meg csak a civilizáció tudja megakadályozni, sem más nem lehet igen, igen, A másik nagy probléma itt az építéssel kapcsolatban, hogy itt felvetődött, hogy több autó, több I -i. lakás, egyébként. Ezek alapvető, egy, itt kezdődnek így a Így van. Igazi a másik, problémák. hogy nagyon sok helyen ezt megpróbálják úgy megoldani, hogy a még ez mm. az új építési házaknál. Itt meg egy másik probléma, a Budapesti Csalajvíz. Mm -hmm. Tehát a tolajvéd kitermelés az építés során a környezőházak, amik nem megfelelő alapozással vannak, nem egy helyen ez, ez, ez, ez, épületkárosodások lépnek fel a, egy a, egy Erre Erre konkrét példát mondani. És nem is van, Nem is, egy van, nem is, is egy... belváros, hanem Böszörmény út, ahol, ahol viszonylag lazá, hát hogy mondjam, szóval szellősebben vannak építve házak, és mellépítettek építettek egy, egy mélygarázsos irodaházat, a háznak, lenyomta azt a talajvizet, amit kellett, és fölnyomta az addig száraz Én és betonos háznak az alapjaira, úgyhogy az egész Nem, egy kártak. hatalmas épület, és, és vizesedik, ami soha nem történt, hiszen amikor ezt építették, akkor az mm. teljesen korrekt volt. Ha, és és ez ezért, mű. bocsánat, egy Igen. kutat kéne elvileg működtetniük, amivel kiszívják a vizet, Állandóan. de nem működtetik, mert nyilván az meg pénzbe kerül, és, és ez hát, nem meg a megfizetni. egyébként, az beszél. <laughs> nagy de azért térjünk vissza félszor a, a hátsó mert ott szintén a barátunk, a bauktis betonos épületek vannak mm -hmm. sorban. Ezeknek a halála a talajvíznek a megemelkedése, egyébként a másik dolog mig a talajvíz, hogy a garáipírtnak ugyanúgy a a probléma egyre zuhant be 2004-ben, ott a résfal az időt megy, több hát megsül, 12-t az egyik képlet annak idején. Mm -hmm. És ugye előírták az meg, hogy nem szabad a talajt szivattyúzni, szivattyúzták, az mai napig nincsen. Mm -hmm. Ez a fő probléma a dologgal. Igen, nem fejezik be a beruházásoknak a környezetvédelmi részét, mm -hmm. ez a tapasztalatunk, hogy hiába van a tervekben, most ugye mi na, a zuglóbi lakos vagyok, 14-es <gül> kerületben, ugye szintén terveznek most egy elég nagy rémséget. A, a kisföld végállomására, a mexikói útra egy óriási plázát. Hatalmas küzdelmeink vannak, mert az egész forgalom az, az egy város dígethez közeli, villa egyre fog zúdulni. És ami, amit én látok most itt, és ezért tanulságos, hogy visszatérjünk az országos találkozónak a, az apropójára, hogy milyen a különbség például a budapesti és egy pécsi polgárnak az érdekképviselete között. Egyszerűen Budapesten olyan nagy a Köszönöm, hogy nincs meg az a lokálpatrióta szellem, ami vagyis nagyon kevés helyen van meg, ami képes az érdekeit érvényesíteni. A pécsiek ugye most a, a lokátorral kapcsolatban, a tubessel kapcsolatban meg tudják azt akadályozni, reméljük, hogy végérvényesen, hogy lakótelepek, lakóházaktól 2 300 méterre egy nagyon erős sugárzású rádióadó illétesüljön, mert bennük megvan az a lokálpatriotizmus, hogy tudják a jogaikat, és rá fog terhelni az ő ingatlanuknak az értékcsökkenését a beruházóra. Most ez az, ami Budapesten alig működik, hogy a jogaikat, csak annyit kellene, hogy ismerjék fel a jogaikat, és ebben a civileknek óriási szerepe van, és érvényesítsék, és vigyék végig az ügyeket. Ha végvisszük az ügyeket, akkor tudunk nyerni. Obermeier Rándás az előbb azt mondta, hogy a külön megemlített, hogy a környezeti nevelés nagyon fontos, Igen. hogy ennek nem kell ezek szerint kiterjedni arra is, hogy ezt a civil civil, hogy mondjam, létrevaló nevelés, tehát nem egyszerűen csak a környezeti, hanem mint én, mint társadalmi lény, a környezetemben felelős lény. Merjek ez, lenni. Ez is, ez ez is az az hozzátartod a nevelés, a nevelés, előleg. előleg. Mm. Igen, hozzátartod de elég sz szkeptikus hangulat főleg a fővárosban, és mondom, hogy most mérjük fel itt a hetedik kerület kertjeit, Ö, ö, meg, még meglévő fáit, itt tapasztaljuk, hogy mennyire nem is értékelik a meglévő zöldek is. És, és mennyire... oldal, hogy a környezetvédelmi törvény előírta 95-től, hogy létre kell hozni minden kerületű önkormányzatnak a, a oktatási időn túli e, tevékenységre egy környezetnevelési alapot. Egyetlen kerületben nem hozták ezt létre. Na most... Mondjam. Most az is egy probléma, mert fölvetődött a környéti nevelési szekcióban az, hogy esetleg ez, amit említettél, tanárok próbálnak esetleg tanórán kívüli foglalkozásokat, egyszerűen nem fizetik ki nekik ezeket hát a túlórákat, hát, vagy, hát, vagy hát, még büntetik is ráadásul. Nem úgy igazán izgalmas, bocsánat, és tényleg utolsó mondat, valószínűleg zenét akarsz zenét beadni, hogy, hogy itt van a környezetvédelmi szekciónak nekem az állásfoglalása, ilyen kinyomtattam az internetről, egyébként ha valakit érdekelnek ezek az állásfoglalások, akkor a www zöldoté.hu oldalon, ugye ékezetek nélkül tudja megtekinteni, és itt, itt arról szól a történet, hogy maguk a politikusok, tudom nagyon jó, hogy évek óta szeretnénk bejutni a parlamentbe, és minden egyes parlamenti képviselő és döntéshozó úgy lehessen döntéshozó, hogy előtte egy környezetvédelmi alapképzést kap, hogy egyáltalán halvány fogalma legyen arról, hogy mi a, miért kell a környezet. Nem a környezetvédőknek kell, az embernek kell, hogy túléljenek. Hmm. Hogy velem nem törődtél Épp, hogy elviseltél Én, én már nem bánom mm -hmm. Azt, hogy szeres engem Úgyis, ha kényelmetlen Én, én már nem bánom mm -hmm. Csak annyit kérek tőled Ha érted Ne vágd ki minden fár Legalább néha-néha Lazíts egy fél órát! Hogy magad alatt vágod, Egyszer majd belátod, Én már nem nézem! Mm -hmm. Azt, hogy hallgass én rám, Ott fent a magas létrán, Én már nem kérem! Mm -hmm. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne várd ki minden fát, legalább néha néha lazícs egy fél ó. Legalább néha-néha egy fél órát. Azt, hogy nem értettél, és sosem segítettél, én már nem bánok. Mm -hmm. Azt, hogy gondolja arra, szükségünk van egymásra, én már nem. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágd ki minden párt legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. A nagyvárosi dilemmákat Bányai Géza vagyok, Balog Judit a Fannal, Alapítványtól, Ignéci Tibor a Lakóközösségi szerzettek Szövetségétől és Obermeier András a Kékforrás Környezetvédő Egyesülettől a vendégünk. És hát elég szép kis ö, vitát ö, rendeztek itt már a beszélgetésünk első felében. Ö, ezek a kérdések, amiket felóztak, ezek ö, ö, valóban vitára gerjesztőek, és kell is róluk vitatkozni, mert nagyon sokszor magát a problémát nem ismeri fel az ember, tehát, tehát még mielőtt a megoldást el tudná fogadni, még rá is kell ébredjen, hogy tulajdonképpen miről van szó itt, mondjuk a beépítettség kapcsán, ugye említették, hogy, hogy az ember csak azt gondolja, hogy igen, egy nagy ház a kicsi mellett nem, nem néz ki túl jól és nem szép, de igazából az az autómennyiség, az az embermennyiség, az az energiafelhasználás, a többi, a arra szűk helyre koncentrálva, az hosszú távú hatásában az lesz a katasztrófának az oka, mert az esztétikait majd a következően, Én. először sem fogja sajnos venni, de a, de a betegséget amiben szenvednek az ott élő gyerekek. Az a, a frusztráció, ami a, a zsúfoltság miatt ott létezik. Az a, a zöld területnek az a teljes hiánya, ami, ami eluralkodik. Az az, az embereket teljes mértékig megváltozott hát Én szerintem lehet kibetegére teszi az embereket Milyen. az, hogyha az ember nem lát egy zöld felületet sehol sem, maximum a zöldre festett ajtót látja, vagy a zöldre festett gépjárműt a polgármesternek, Igen. ezt lehet látni, mondjuk Igen. ez egy tapasztalat, egy tény, de a fő gond az, hogy 0,1-et felület jut egy emberre most a belső város magrészben, Na, ahelyett, a helyet, hogy, ahelyett, hát hogy egy 20 metert kellene ütözítani. 1,1-et az egy ablak párkájnak a kis is. A párk ablakok szélesebbek egy kicsit, Hála Istennek, de, de nem használják ki ezt sem. Hány világláda van, mind, ami sem mm -hmm. állszó. Szóval itt itt a városi lakosságnak a tényleg a passzivitásáról hát, is, is, szóval. is. Nem visszatér. is látja, nem is gondol rá. Igen, ez mikor több mint tíz éve kezdeményeztük a, a, a fővárosnál is, meg több környezetvédelmi alapnál a, a Budapest belső Kert programot, ami arról szólna, ez a Kékforrás egyesület. El, én segítem, meg Tibor is, hogy a, ahol lehetséges, ott a betont törjük fel, és kertet létesítsünk, hogy legalább belül az udvarakban legyen minél több kert, ahogy ez régen volt Budapesten és nyomaiban. Tehát a nagyvárosi talajrehabilitációs program. Igen, a rehabilitációs igen, program igen, rehabilitációs program. mondom se kell, hogy, a, hogy nem tudom hány éve nyertük András ezt az első pályázatot. Már majdnem volt megvalósult Lényeg az, az hogy az, hogy a legnagyobb fáradtságba az került, hogy találjunk olyan társasházat, aki... A megnyert pénzből megengedi nekünk, Igen. hogy feltörjük a betont. Szóval egyszerűen nonsense. Igen. És tényleg aztán találtunk egy őrült asszonyt idézőjelben, aki olyan, olyan zseniális közös képviselő volt, hogy, hogy megengedte, a Dembinszk utca egyik házában Andrász megy el. Ez Igen. nagyon jó, hogy Igen. elmondja. Igen. És mert és egy mert csodálatos kert létesült, meg lehet nézni. Úgy, hogy így van. Tehát ez is nagyon fontos, hogy, hogy ne csak beszélünk, hogy mi lenne, meg mi nem. Menjünk oda, nézzük Igen. meg, és azt mondjuk, hát nálunk miért nem lehet értjük. Egy másik, hozzá, hogy csak az egy fél szóval hogy ez egy program volt, és hiába András többször fordít meg én is különböző helyekre, hogy támogassák meg ezt a programot, hogy meg lehessen növelni ezeket a belső kerteket, egyszerűen lefújták, nem támogatta meg senki. Ezt Próbáltunk a 7. kerületben egyetlen hova elindítani hova ezt, ezt az akciót. Most egyetlen egy viszont eredménye volt, így mondom, idézőjelben, fél eredménye, hogy gyakorlatilag a kerület ezt a programot úgy vette át, hogy ő ilyen belsőkertes programot, virágosítási program címén, és nem azt a metodikát alkalmazza, amit mi szerettünk volna. Tehát az, hogy az udvar nem ilyen virágládákkal telerakni, mert uh -huh. ez csak egy áthidaló megoldás, nem biztos, hogy ezek a, a nagyok. A saját talaját visszaállítja. A saját mert talaját egy, kettő, meg nem azokat, a, hogy mondjam, akár vagy sötétségtűrő, vagy, vagy, vagy nedvességtűrő uh -huh. eh, növényeket, Szóval nem megfelelő fajta uh -huh. növényeket Tehát ütetni. Amit ma kidolgoztak, az olyan olyasmi, ami nyilvánvaló műszakileg is megfelelő, hogy a vizet tervezeti, tehát, a, tehát, tehát nem fog ettől a fal vizesedni. Nem lehetett meggyőzni a magokat, Nem lehetett meggyőzni nem a, a, a, lehetett meggyőzni mm. a, a akarsz, azt, hogy a női ezt, ezt a talajvizet hasznosítja, mm. kövesszívja, és kialakít egy olyan mikroklimát, tehát elpárologtatja gyakorlatilag Legötő a talajvizet, leköti. Tehát jobban kiszáradnának azok a falak, amik most nedvesednek. Nem lehetett meggyőzni. Handás a számból, hogy szó. Két ezt akartam elmondani, hogy két nagy jelentősége van a belső mikroklímának a javulása és a talajvíznek a felszívása. Gyakorlatilag a belső kerületekben azért lehet tudni, hogy a és két-háromszáz évvel korábban még itt egy lápos terület volt. Ennek a talajban ma is ott vannak a nyomai. A hogy vagyis a rárüzi terület, tehát az a mai földalatti alatti folyó. Majdnem a keleti pálya. Majd van, Tehát ebbe segített volna még pluszként, és a talajt volna. És akkor a talajvíz akkor kitérhetünk. Ugye épp most hallottuk a híreket, hogy a, a Rákoti téren bizony hatalmas e, sóder és ilyen lösösös talajban egyéb vízbetörés történt. Gyakorlatilag e, itt van a fő probléma, hogy ezt nem veszik figyelembe a metró építésén sem igazán, mert a talajvíz ilyenkor le fog csökkenni, és a környévádak egy vagy párig megsérülnek pár pár meg majd. Ez egy komoly gondot jelent egyébként, és egy szóval a metróval kitérhetnénk, hogy a, annak idején a perekben, mert mi benne voltunk ebben a perekben, előírták a kivitelezőknek, beruházók számára, hogy kár megjelölési kár elhárítási tervet kell készíteni, addig egy kapavágást nem lehet tenni. Na most ezek a tervek a mai napig nem készültek el, de ezen túl elmondhatom, hogy a barastirempre a felszíni építése mai napig nincs építési engedély. Csak a szerkezetekre van. Ez egy tragédia. S, és ja, van a te Brüsszelben most már. Ezért, ezen az alapon támadták meg, hisz hát, így nem lehetett volna kiadni semmilyen kezdési engedély. Például, de gondoljunk csak arra, hogy van 600 épület a metranyomod alatt, ennek a 600 háznak beleszólása sem volt abban, hogy mi hogy épüljön. Most majd a rákot térén, vagy esetleg más területeken, vagy a barostérdébe, beomlik egy-két -e épület. Kíváncsi leszek, hogy akkor mi fog történni. Akkor hova mehetnek ezek a házak? volt egy élő példa, és ahol most épült hát, az agyenálláruház. Több év után történt meg az a sűjedéssel az épületnek kettes es metről voltak akkor? Ta, akkor egy kettes Tehát nem azonnal jelenkezik esetleg. Igen, mert a kell egy után. idő, amíg ez így ez van. A így van. És ezt le kellett akkor bontani. De a mert volt a MK-nél, ott volt mindjárt a Havertzukládnál az épület, ott van ott a palaszáló, az is megröjtöttem a kettes metró építésekor. Igen. Akkor a Kostas utcában a kossuth utcában a ott a Pusztas mellettől épület, Igen. 30 valány méterre megy a metro, kettes metro, de bizony ott az épület, alig megmenteni. Na most az, Na, ezekben az a gond, hogy ez, ezek a költségek, vagy a házat, vagy pedig az állami költségvetés tervelik. Hát, hát, hát, hát a, a beluházáskor az, éve, az éve. lesz a viccebben valószínűleg, hogyha ez mondjuk 5 év múlva következik be. Akkor már azt fogják hogy ez a ház gondja. Persze, fel, ház. És akkor lehet pereskedői lehetőségek, hogy, uh -huh. hogy, hogy bebizonyítsuk, hogy ez miközben a metrónak. Ez az egyik és a másik uh -huh. és az építés közben. Én, én ugyanezt felvetettem építés közben, hogyha valami havária történik. Azt hiszem, az két épületet ki kell üríteni. Hirtelen hova teszik az embereket? Uh -huh. Van -e erre terv? Beviszik a sportcsarnokba, vagy hova? Uh -huh. Mert az sincs megállapítva. Uh -huh. Hát nincs. És, de, de, de, de, de... Azoknak jobb valamilyen szinten mm. élelmiszert biztosítani, vizet biztosítani, egészségügyi ellátást, nincsenek erre tervek, semmi. Igen, Próbáltuk de... ezt megkérdezni a építetőktől, de egyszer, semmi választ nem a... láttuk rá. Egy példa vissza országos találkozóra, és a, a, még mielőtt elkezdtük volna a műsort, Bolognő itt mondta, hogy mindenképpen említsük meg, hogy ott volt a Fodor, Kábor, ja, meg a... Szili és hogy ez egy fontos gesztus, hogy az állam is képviseltette magát a kormányzat ezen a dolgon, de nem volt teljesen, hogy mondjam, a számomra egyértelmű a lelkesedésük ezzel kapcsolatban, és nem úgy gondolom, nem úgy láttam, hogy bármilyen politikai hozzáállás miatt, hanem, most csak én elmondom a benyomásomat, lehet, hogy nincs ebben igazam, hogy talán azért, mert Valóban gesztus értékű, hogy egy miniszter és a, a, a országgyűlés elnöke ott van, de igazából azoknak a szakembereknek kéne ott lenniük nagyobb számba, akik például egy ilyen engedélyezési munkában ö, részt vesznek, és akiknek a, a végső döntésüket firkantja alá a miniszter, vagy a tudom én, polgármester, vagy akárki, vagy akik előkészítik ezeket a szabályokat. Hát hát neki, az tehát az, aki a kvázi, úgymond, a, a másik oldal, de mint szakember, szakértő is. Ezek, ezek érdekes módon, erről nem mondtam, hogy ott lettek volna, pedig igazából a velük való konzultáció az, ami a mindennapokban folyik, és őket fogják a perbe hívni, ők, azok, akik tanácsot adnak a építőknek és a többi, stb. feltéve, ha egyáltalán megkérdezték őket, persze mondjuk Hát egy kérdés, hozzá. hogy lehet hogy bárkinek is bármit mondani, mert tapasztalt hogy igazán meg se szólhatott senki dologban, aki azt mondta, hogy, hogy bizony meg kellene fontolni, hogy hogyan építkedünk, vagy mi történik majd az épületekkel, vagy hogyan fog kialakulni, vagy hasznos lesz ez a, ez a fajta nyomvonal, abban a pillanatban közelenségé vált, mert pont a jelenségé vált, igazából benő, ránk is nagyon sok mindent ránk fogtak, a szélső jobbtól a szélső ballig, mindenfajta pártot be voltunk sorolva, pedig semmi könyünk a pártokkal. Mert ugye ebben a kérdésben mondjuk Szilikaton, bármennyire tisztelhetjük, nem osztottak neki lapot? Hát nem igazán, hát, igazán, de ez, ez egy Pécsi parlament, Pécsi parlamenti kérdésőségként. Oké, természetesen igen, tehát tehát helyedem, adott, tudom, de nem de, tudom, de én szerintem hát a, a kommunikáció az meg kell, hogy legyen, és egyébként meg is van. Ez, ez jó, hogy ott volt, tehát csak hogy az, az, én azt, hogy Hol, nem. Mondják, vannak, az a vannak azok az emberek, akik nem, én kell, azt mondom, a hogy civileknek az együtt tudnának működni? Volt ének az a feladata, hogy a, összejönnek a Magyarországi zöld szervezetek, uh -huh. és megpróbálják a, azokat a kapcsolatokat kialakítani, uh -huh. amivel mondjuk itt például a TUBES elleni fellépésre Igen. összeáll egy csapat, vagy pedig azok, amik elhangzanak állásfoglalások. Tehát tulajdonképpen egy ilyen tanácskozási jellegel van az egésznek, hogy milyen ajánlásokat fogalmaz meg a zöld szervezet, uh -huh. akár a kormány, vagy a különböző szakminisztériumok felé. Ez a feladat a gyakorlatilag. Uh -huh. Persze, meg tapasztalat a gyakorlatilag a, a, a, sikere a, sikere a sikere is. is, Ezért mondom, mert volt ez a városi szekció, amin én is részt vettem. És próbáltam gyakorlatilag olyan eh, partnert keresni, vagy kapcsolatot, amiben tudnának segíteni. Te is ott voltál, Természet. tudod. Nekem egy problémám van, például, hogy érinti valamennyien valamilyen szinten, kellett határán van a városliget. Hetedik kellett. Hetedik kellett. Hát Nekem érde. az a problémám, hogy szeretnénk visszakapni, és meg is mondtam, akkor a városligetet. Mert lassan az is egy autóparkolóvá válik. Uh -huh. Ez az egyik része a másik, meg volt valamikor 93 táján egy olyan határozat, vagy egy olyan tanácskozás a fővárosba, hogy megpróbálják kártyás behajtóvá tenni a Városligetet. Rengetegen parkolnak benn, rengetegen utaznak keresztül holott, meg lehetne kerülni az egészet és erre is jó, mondjuk egy ilyen országos találkozó, hogy egy ilyen problémát fölvessen az ember, vagy megfelelő partnert találjon ahhoz, hogy egy közös fellépéssel ezt a gondot valamilyen szinten meg lehessen oldani. De például most akkor visszatérek azért a kérdésemhöz. Most nyilvánvaló, oké, a találkozónak lehet van a funkció, egy kicsit hogy mondjam, általánosabb inkább úgy mondanám, de a kerületben nincsen, hogy mondjam, olyan szakember, aki a, a, a, az önkormányzat oldaláról ő, foglalkozik környezetvédelemmel. Hát az igazság, hogy nagyon ritka azért ezt hozzá, mert itt arról van szó. Hivatalosan van. Hivatalosan van, de ezek Fornálisan. általában vagy nem kellő gyakorlatilag, vagy tapasztalattal vagy nem igazán foglalkoznak. Ezek általában mindig úgy kerülnek oda, hogy valakinek a valaki, is, és az utóbbi időben én ezt tapasztalom, hogy nem olyan egyszerű ilyen módon kerülnek be, hogy valaki megpázik egy ilyen tisztviselői állást, és a szakmaisága miatt bekerül, hanem bizony úgy kerülnek be bizonyos emberek a hivatalokba, hogy, hogy valakitnek a valaki. Ezért nem megfelelő szakmaisága a polgársági hivatal sok esetben, ezen változtatni kellene. És egy szóval térjünk azért az abban, hogy ott megjelent 400 ember. Ezeknek a jelentős része több más szakember, uh -huh. tehát olyan szürke állomány mennyiség jelent ott meg igazából. De mint civil hogy amit az előbb elmondtál, vagy elmondott, hogy a minisztériumokból az előkészítő emberek, ha oda mennek, akkor látják, hogy ezt a hatalmas szürkálmányt lehetne folytani, vagy hasznosítani az ország javára is. Mm -hmm. Igazából ez egy nagy jelentőség, ez lehetne, igen. mert ingyen és bérmentve adják azokat a gondolatokat, amiket esetleg külön súlyos millióként kell megfületni a változó. Változó. Igen, igen. Ez fontos kérdés egyébként. És ez lenne egy feladat a, a keleti polgármesternek is, hogy a kereti civil szférát e, úgy támogassák meg kis működési költségekkel, hogy utána a szürkállományuk által kidolgozott javaslatokat befogadhatják a keretnek a, a életét. Igen, Tibor, de nem csak a szürkállomány, szóval azért civilekről tudni kell, hogy, hogy most nem. Én szerintem egy, egy olyan ember, aki még civil tevékenységet nem végzett, az, az minket úgy lát, hogy mi mindig csak kiabálunk, és halonászunk, és tiltakozunk, és keverjük a. a a, szinte csináljuk a problémákat. Ezt egy kívülálló így látja sokszor. De nem látják azt, hogy manuálisan mit teszünk. Én tudom, hogy mit tesznek hogy azok, akik fákat ültetnek. Tehát a javaslat, a tényleg egy ilyen országos találkozónak a, a, jav, a lényege az a tapasztalatcsere és, a, és az egymás megsegítése. Tehát tényleg Kárpát-medencei szinten, ugye az Én az erdély, ami kint ugye Romániában is történt, ott is a hazai civilek kapcsolatai is rásegítettek arra, hogy, hogy gyorsabban oldódjanak meg, vagy, vagy legalábbis jó irányba terelődjenek az ügyek. Ugye a nemzetközi kapcsolataink is megvannak ahhoz, hogy, hogy Kárpát-medencei szinten segítsük egymást. A legjobb példa a Veres patak erre, erre kapcsolatban. Persze, igen. igen, igen, közös igen. Tehát itt, itt, a, itt a civiliségnek nem csak az a lényege, hogy mi kiaváljunk, és, és hanem azt manuálisan mit tegyünk. Tehát például, például egy, egy, egy nagyon város érintő uh -huh. dolog. Ugye Európai Uniós el előírás szintén, de nem tartja be Magyarország, hogy az autósztrádák mellett elsősorban cserjesornak kéne lenni. Teljesen nyilvánvaló egyébként egy laikus belegondol, hogy a cserje van olyan szinten, ahol az autók a legjobban szennyeznek. Mm, és legjobban mi, a megfogja igen, a port, megfog, legjobban meg. megfogja a port, a kipufogógázakat az ilyen város törőfajok megkötik, és ráadásul még egy baleset megelőző hatása is van, mert ha kirepül egy autó, a cserjesor megfogja, a fasoron, meg, meg. széttörik az igen. autó, és még baleset. Tehát olyan, olyan minimumok nem jutottak el a döntéshozókig, olyan mm. könnyedén amelyekért bizony Ami azért meglepő, mert ez egyetlen egy ellenséges Nem, hát Sem már hogy visszatérő, még azt is lehet mondani, hogy ha ilyen pasortot terveznek, akkor nem az autópályaszélér, ahogy te mondtad, hanem általában 20 és 50 méteres sávba mert a, tulajdonképpen van egy ilyen turbulencia a kibocsájtásnak, ahol ugyanúgy lecsapódik, tehát nem közvetlen a autópálya mellett nagy a, az, ott is nagy a szennyezettség, hanem utána megint egy olyan mm -hmm. 20 és 50 méteres uh -huh. sáv, ez egy kimért ugyanúgy. Kimért Igen, kimért. vissza uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. a városba, is milyen jó lenne, ha a, a járda szakaszokon ilyen sövénysorok vagy cséresorok jelennek Na no, jó, ott autók vannak. És, <laughs> <laughs> igen, igen, hát, igen ez a baj <laughs> részben, de az is baj persze, hogy Yeah. <laughs> Lassan már hát 15 éve, hogy miatt működünk, azóta ami elmondtuk azt, hogy amikor egy új útszakaszt megépítenek, akkor el kell kezdeni a városi közműalagú a kialakítását. Ha közműalagútak vannak, akkor a közműneknek a javítását bármilyen esemény kapcsán az alagútban meg lehet oldani, nem kell fölbontani újra az utakat, ugyanakkor be lehet tenni mindent egy alagútba, és most ott a kifogásra utasítják el általában a járdákban történő növénytelepítés, vagy fa telepítés, vagy telepítés, hogy ott mert a közműnek valahol, mert nem tudják Mennek, mindig de nem valahol jön. ott valahol bőznek, van a tözek, szóval meg Ez a, a hogy, hogy teljes járatak az tele van mindenfajta vezetékrendszerrel, ahelyett mindent betennénk egy Egyébként három. Praktikusan nézve a dolgot, amit, amit lehet, Igen. hogy még egy szakember sem tud. De mondjuk egy célnek mondjuk milyen esélye van arra, hogy hogy egy javaslattal úgy elő mondjuk a közmű alagú talmér, egy része ugye egy probléma megoldásának, hogy tudja azt, hogy ennek a költsége mondjuk ö, adott esetben egyáltalán nem ö, ö, nagyobb, mint hogy hogy, hogy nem tudom, hogy föl tudják az utát, vagy, hát, vagy ide-oda. A minden kell. mindig előttet kerül, hogy a téli kártyukat, ódjuk meg, fedjük be, ö, ö, hmm. valamilyen módon hozzuk helyre az utak állapotát. Arra nem beszél, hogy a kocsitnak a kerekeit, meg a futomért, mennyire tönködesz sok kártyú. Ha egyszer megcsináljuk az utat, és a közben a csinálom meg, akkor nem kell újból évente fölbantani. Igaz, hogy nagyon sok olyan cég, akkor elesne az állandó befektetés, vagy megbírástól, hogy éppen most erre Másikrészt nagyon sokszor tapasztaltam, Igen. nem tudom milyen közgazdászok vannak, akik ezeknek a költségeit meg költségelemtést végeznek, de ha hosszú távon jönnének létre ezek a különböző költségszámítások, állítom, hogy 90%-ban bármilyen költséget számolok, sokkal jobban megéri, mint az azonnali, hogy tudom én, kisebb beavatkozás, de nagyobb kárt okozok vele. Uh -huh. Igen, egyébként Londonban nem vehet valaki úgy autót, hogy nem igazolja, hogy neki garása van. Uh -huh. Tehát de te az európai. Aborok... Mondjuk senkinek nem az mondjuk 80%-nak nem lenne. 80 de egyszerűen nem, nem. nem. nem. Akkor, akkor ő igazolja, hogy a külvárosban tartja az autóját, nem. és ott a szépen ki. Tömegközlekedéssel. 2006-ban, amikor megjelent az első parkási problémák a fővárosban, akkor mi bevettünk annak ide a fővárosban, és több helyen és elmúlt, mert egy is írtuk szakértők javaslat együtt, hogy itt a parkási ügyében nem csak azt kell csinálni, hogy a parkás diát meg kell emelni, és a parkási órákban valamilyen bevétel kell kasszírozni valakinek, hanem azt is el kell lenne hogy a társadalban lévő üres pincéket át lehetne alakítani, hogy pincegarázsokkal meg kellene támogatni a fővárosnak. Egy-egy hátnak a meg most vagy használatlan pincébe, 8-10 autó bekerülhetne. Van is technológia hozzá, hogy hogyan hmm. kerül be az autó. Ez egy régi is működik? Meg, Megoltható. Megoltható van, de csak a pincé. Erre senki nem állít. Ha 6 autó egy épületel, vagy 5 autó eltűnne, mert bekerül a pince igen, ha az beperlakoz, a Akkor amúgy van másik, másik parkolásnál. Persze, ha nem az az ár hogy másikat oda települ. Igen. Hát persze, igen. de oda lehetne telepíteni igen például. Igen, például. Igen. Visszatérve a parkolásra például. Állandóan visszatérő probléma itt a hetedik keretben is az, hogy olyan helyen parkolnak, ahol akadályozza a tömegközlekedést. Aha. Hiába mondják azt, hogy na, mennyi a tömegközlekedésünk azért nem lehet, mert beáll egy-két autó, mondjuk egy trolli megállóba, vagy, vagy, vagy teszem azt, amit mostában tapasztalok, hogy két-három olyan szórakozó hely van a hetedik kérletben, ahol máshonnan jönnek az autók, máshonnan. Na most, hogyha valaki megtelti azt, Uram, bocsánat, hogy egy ilyen szórakozó helyre elkölt nem tudom hány Amelyek ezer korintot, akkor miért nem jön taxiba, mm -hmm. még? Miért nem megy haza? Mert akkor itt felvetődik annak hogy a ténye is esetleg, hogy itt a vezetést vezetés lesz mm -hmm. utána. És ezt már többször jeleztem például a rendőrségnek is. Valahogy itt lépni kéne. Ennyi az egész. Adni, mondja ült. Igen, én még egy nagyon fontos témával bocsássatok meg, vissza szeretnék térni az környezetvédő szervezetek országos találkozójára. Ugye itt évek óta elindult már 2000-es törvényben, vagy EU-direktíva az Európai Unió vízkeretirányelve, És most léptünk végre abba a fázisba, hogy ugye az EU-nak azért jó dolgokat is köszönhetünk, és ezt ki kellene használni, hogy például az Európai Unió vízkeret irányelve Előírja a 2015-ig a vizeink, a felszín alatti és a felszíni vizeinknek a jó, úgynevezett jó állapotba hozását, tehát meg kell nézni azt, hogy mi az, ami szennyezi a vizeket, ez vonatkozik a felszín alatti vizekre és a, a patakok folyók tavakra is, és ebben most ugye készült egy, egy ilyen kiadványa a WWF-nek, és ezt ugye országos késben Kárpát-medencei terjesztésre is szánják, hogy mit tehetnek a civil szervezetek a vízfolyások, állóvizek állapotának javításáért. És itt kiderül, hogy most Európai Unős Kötelezettség, hogy a vizek minőségének javításával kapcsolatban tényleg a Dunától kezdve a legkisebb patakig, köteles a kormányzat a helyi lakossággal egyeztetni, hogy milyen egyeztet az, ami prioritás, tehát tényleg valami fürdővíz legyen, vagy inkább ott öntözésre használják, stb. Szóval egy, egy, egy szerint, ilyen izgalmas, egyeztetési egy... fázis indul el. De ez az is jelenti, számomra legalábbis, hogy akkor a, a, a, a a civil társadalmat a döntésbe be kell vonni, és És olyan hosszú távú döntések, igen. mert azt mondja, hogy milyen vizet használjunk, hogy a ivóvizet vizet használjuk-e, mit tudom én. Automosásra, világos. Hát emögött azért technikának kell lennie, mert ugyanabban a vezetékben mehet kétféle víz, de, tehát de. Jó, de hát a szürkevizete föl lehetne fogni az épületeket, yeah. mert most vizetettük a társadalmatra. Berlinben már így építik az épületeket, esővizet is, vizet van, is javaslatként yeah. megjelenne nálam, jó pár már jutalnak, már javasoltuk különböző helyeken, után, de hát nem igazán voltak bevők rá, hogy ezt megtámogassák. Most még egy dolog az, hogy hadd mindjárt el a városi környezet kapcsolatban, hogy nem csak az a környezetünk fontos, ami valóban tényleg környezetként... Itt az ember, de van itt egy dolog, ami a közbiztoság kérdése, hogy uh -huh. elhelyeztük az a térfélelő rendszereket a belső körötekben. Igen, <coughs> de a bűnözést áttevődött a lépcsőházakban. Most azért mondom ezt el, mert éppen most nem emlékebben önünket egy cégat nemért nem fogom mondani, aki különböző pályázatokkal fog fordulni különböző helyekre, és úgy tűnik, hogy lesz forrása is rá, hogy a házakban megtámogassa a belső biztonsági rendszer kialakítását. Ez eltűntek a légy jó házmesterek, akikre haragudtunk. <síns> ez, ez, ez egy kicsit azért szomorú, amit mond, mert Tulajdonképpen az igazi megoldás az lenne, hogy le kéne szerelni a térfigyelő kamerákat, engedni, hogy a bűnözők visszamegyek az utcára, és a rendőrök ott elkapják őket. Nem erről szól a törvény. Nem erről szól a törvény. Ezt mondja a rendőrség is, kevésbé. A rendőrségi megfigyelő szolgálat. Csak ez egy paranoyás megoldásnak a nem Kérlám, még tovább lép. Ez szörnyű tulajdonképpen, amit most. Igen, Igen. Van egy hozzáfűzve valamihez kapcsolatban, mondom, hogy felhívtam a rendőrséget. Azt hogy és a rendőr. Nem lehet minden utcasarokra rendőr rendőrt állítani. Akkor megmondtam például, és hogy most e, itt van, bebetetik a dugó díjat. Ez egy felesleges dolog, mert nem attól keletkezik a dugó, hogy sok az autó, hanem egy, egyáltalán nem tartják be a közlekedési rendszabályokat. Is, is. is, is. Nagyon sok az sok autó. autó. mint egy Egyébként egy példát az láttam estem. a héten, az oktogonnák két uh -huh. orgalomirányító rendőrt. Nem volt dugó mert nem álltak be az autók a kereszteződésbe. És mindig attól ke keletkedik a városba a dugó, hogy nem úgy állnak be az autók, tehát elzárják egymás elől a közlekedést. Mindenképpen az öt segítenek. A közbiztonságban a civilek is besegítenek, mert pont a ti van olyan, hogy a kutyasétáltatók egyúttal szerződést kötnek a lakosokkal, minimális pénzekért hajlandók mindenhova benézni, és ez kapcsolják a két dolgot. Most a hallgatóinknak mondom, hogy az időnk az lejár, és mivel be kell, hogy fejezzük, és most észrevették hallgatók, hogy itt egy <gül> hosszú beszélgetésnek az elején, közepén tartunk, <gül> és ez mondjuk úgy, hogy itt fog folytatódni, gondolják azt továbbra is, ugyanis ez, ez szerintem nagyon izgalmas volt, ahogy megmutatták azt, hogy civil most egy kis kaleidoszkópot ö, állítottak össze, minden különösebb ö, ö, mesterkért elképzelés nélkül, hogy, hogy civilként milyen sok módon sokféle irányból uh, lehet problémákat segíteni, megközelíteni, javítani, javítani. Igen. és azért. Uh, Meg milyen sokrétű az egész milyen dolog. Milyen sokrétű, és ráadásul, hogy ez uh, szakmailag sem lebecsülhető. Tehát itt, itt nem arról van szó valóban, hogy, hogy emberek hőzöngenek és és. Uh, és, lehetetlen dolgokat lehetetlen kívánnak. kívánnak. Még mi mindig arra megoldási javaslatokat hozni. adjunk, alternatívákat. Mindig azt mondtam, hogy nem egyik vagy kettőt, hanem több alternatívát kellene felsorolni, hogy legyen miből választani sokszor. Igen. Nem tudom, szabad, szóval, de még a végén egy rövid szót a mert az itt meg fölsoroltuk, aztán ezt látni, hogy előbb-utóbb a tömegközlekedés teljesen le fog épülni Budapesten, Igen. és most a BKV-nek legutolsó akciói erre utalnak. Mi benne vagyunk a BKV paraméterek körményének a véleményesi hmm. aktusában is, és ebben a dolgban. Mi elmondtuk a legelső kifogásunkat vele szemben, nem kérdezték meg az embereket Budapesten, és nem tudom, kérhetem -e azt, hogy bárki, akinek van vélemény a budapesti tömegközlekedésnek a javítására, állapotáról, az megírhatná nekünk egy postafiók számát. Mondja. 1400 is, postafiók 188, erre a címre várnak a javaslatokat. Köszönjük szépen, oly nagyvárosi dilemmákban Balog Judit volt a vendégünk, Fanna Lepitványtól, Ignéci Tibor a Lakóközösségi Szerzetek Szövetségétől, és Ember Egyesülettől, és Óber Mayer András a Kékforrás Egyesülettől. Köszönöm, hogy itt voltak. Mi is És mi pedig két hét múlva fogunk jelentkezni ismét. Minden jól.